Teresa mei erresuma batuko lehen ministroak bruselarekin adosturiko brexiterako akordioa galtzaile izan entzela aurre ikusten zen, eta hala gertatu da berreuntago itamar bozen diferentzia izan da kontrako eta aldekoen artean diferentzia handia. Goizberriko gomita zen Ipar Irlandan, Belfasten, Biziden, Nihintzoliden, Bayonarra, emaitza, Estela Sorpresa bat izan digu. Ez, e, jakina zen, e, ba, lan handiak izanen zituela hori e, e, parlamentuan e, onartua izateko, eta bazkenean, ba, e, aipatu ba, duzun bezala, e, e, Europatik ateratzeko plana e, baztertu dute denek, e, alde batetik e, ba, laboristek e, ez dutelako e, plan hori onartzen, e, Europaren kontrakoa direlako, eta gero e, kontserbadoren artean ere, ba, arerioak zituen e, Teresa Meiek eta beraiek ere, kontra baskatu dute eta azkenean ba e, europatik ateratzeko e, ba negoziatua zuen plana europarekin e, ba atzo gauean e, bertan geratu da Porrotaren ondotik ikustekoa zen EA erresuma batuko lehen ministroak dimisia aurkeztuko zuen ez esedo ez. ez du egin eta Jeremy Corbin alderdi laboristaren buruak beraz zentsura mozioa aurkeztu du gaur eztabaidatuko eta bozkatuko dute zentsura mozioa eta Teresa Meiantzat zer aukera ikusten dituen Gaur ez eta bozkatuko dute zentsura mozioa eta ateresa meien aukera ikusten dituen galdegin diogu gu intzolideni garu izan aipatzen dena hemen ez ez duela arrisku hundirik zeren leidanikia e, bere alderdikideek konservadorek e, naiz eta e, europaren e, inguruan bere aurka bozkatu duten e, ba e, zentsura mozio horren e, inguruan e, ba, bere alde egingo dute eta e, DUP alderdi unionistak ere dagoeneko errandu e, bere alde e, berarekin e, bate egingo dutela e, gaur arratsean beraz zenbakiak e, ba, bere alde ditu alde hontan alde hontan eta pentsatzen dute ba gaur arratsean kobernuan eh, segituko duela oraintik ere. Gaurtik landa zer egin eta nola egin erabaki beharko du Londresek, orainoz hiru eguneko epea du B plan bat zehazteko eta komunen ganberaria aurkezteko. Plan horretan zehaztu beharko du zeintzuk izanen diren urrengo pausoak brexita gauzatu dadin.